România în direct La Europa FM Emisiune susținută de Școala de Bani Un proiect de educație financiară marca PCR Da, mă uit, și văd și nu înțeleg Mi-a atras atenția domnul Dinu aici lângă mine asupra unei declarații a ministrului de finanțe care zice că statul să recupereze banii și după aia să nu mai faci pușcărie Interesant, am mai auzit asta de foarte multe ori Deci, fur, fur, furi, până la un moment dat când te prinde Și dacă te prinde, dai banina, făi, ghinion, aia, asta e, lasă Mai încercăm și altă dată. Nu despre asta o să vorbim astăzi la România în direct Doamnelor și domnilor, bună ziua, numele meu este Moise Guran Vă urez tuturor și mai ales doamnelor să aveți o primăvară frumoasă Să fim mai liniștiți și mai fericiți dacă s-ar putea Suntem în vârful unei crize privind justiția o criză care durează, știm foarte bine, nici măcar de un an de zile, dacă stau să mă gândesc. Durează, cred că, din 2012. De la martea Neagră, mă rog, Marțea Neagră din 2013 s-a acutizat. A ieșit din pușcărie și domnul ăla, Adrian Severin, care acum un an și trei luni, înainte să intre în pușcărie, zicea, băi, dacă... Multă lume fură, înseamnă că nu mai, e infracțiune, nu mai trebuie să fie infracțiune să furi. Ce să mai, țara noastră s-a schimbat, se schimbă. Și în vârful acestei crize a culminat, mă rog, cu propunerea de revocare a șefei DNA, cu decapitarea DNA-ului și personalizarea asta a acestui război pe chiove și chiove și chiove. Și, de fapt, v-am zis, maschează exact faptul că aici e vorba de decapitarea unei instituții critice dna neau, nu atât de persoana și Da, în fine. Bun. Uh, Vicepreședintele Comisiei Europene, domnul Franz Timorman, se află la București și a luat o așa colindă pe la toate casele pe la toți actorii implicați în acest conflict, în această criză, încercând, nu e clar să facă ce. Până acum, vă amintesc tuturor, Comisia Europeană a avut o poziție foarte soft în legătură cu România. Adică, am mai zis, vedeți că noi ne uităm, Aștia de aceea au răspuns cu o brăznicie, a zice multe că Nu înțelegeți. Când vreți să știți ceva, întrebați-ne pe noi, că vă spunem noi ce se întâmplă în România. Ba chiar doamna Dăncilă însă și a zis, ia să nu mai zică Comisia Europeană că știe, să, să trimită la Palatul Victoria o scrisoare, că îi spunem noi exact ce și cum. Că lucrurile nu stau așa și că fiecare înțelege exact ce se întâmplă și că dincolo de aceste ipocrizii, tensiunile sunt mari și poate și dure, reiese chiar din declarația domnului Cătălin Rădulescu deputat PSD, mai cunoscut și sub numele de deputatul cu mitralier, pentru că are o mitralier, care a zis ce cu Timerman să sta, ce a venit el aici la București, a venit, dacă a venit să ne asculte pe noi bine, dacă nu a e, nu e parteneriat, o relație sclav-stăpâni nu e relație de parteneriat. Domnul Cătălin Rădulescu sugerând faptul că noi suntem sclavii iar cei de la Bruxelles sunt stăpâni. Așa cum vă explicam în emisiunea lui Ciprian Dinu, până acum Comisia Europeană a avut o poziție mai degrabă de influențare, de influențare a vieții politice de la București. Există, sigur că da, și instrumente juridice mai dure cum ar fi articolul ăla 7 despre care v-am povestit și care știți cu toții că a fost activat în, cadrul, în cazul Poloniei. În cazul României lucrurile sunt chiar mai complicate pentru că România este o țară monitorizată care nu a ajuns nici acum la 10 ani membru cu drepturi de pline al Uniunii Europene, Tocmai pentru că atunci când am fost primiți, ei au zis, băi, vedeți că ce ați făcut voi acum, respectiv independența justiției, ca aia s-a făcut atunci, în preziul aderării, în anii ăia, din 2005 până în 2007, ce ați făcut voi aici, acum e foarte ușor reversibil. Ei, noi acum trăim în epoca în care s-au inversat lucrurile. Adică, independența justiției se încearcă a nu mai exista. Și suntem exact în ceea ce s-a prevăzut și pentru ce s-a înființat, de fapt, acest MCV. Vă spuneam într-un comentariu la pastila Bizidei Acum vă câteva săptămâni Că probabil Comisia Europeană nu uh, devine mai dură În dialogul cu România Că uh, nu așa cum a făcut cu Polonia, de exemplu Tocmai pentru că se teme să nu trezească reacții de frondă că Ce ar însemna, de exemplu, o suspendare a dreptului de vot pentru țara noastră? mulți români ar zice, da, domnule, uite asta, rădulescul asta a avut dreptate. Se poartă cu noi ca și cum am fi stăpânii noștri. Sau ce ar însemna tăierea banilor europeni? Ar fi o catastrofă. România ar intra instantaneu în criză financiară. Devalorizări de curs, creșteri de dobânzi. Adică să fim bine bineînțelești. Tot ce înseamnă, cam tot ce înseamnă investiții în țara asta, sunt banii europeni. Statul român abia reușește să cofinanțeze banii respectiv. Și nici poia întotdeauna. Deci, iată, e o temă de dezbatere dificilă. Comisia Europeană a evitat până acum un ton mai dur față de țara noastră. Și efectele au fost că, i-au tratat cu ignor. Una zicem, alta fumăm, cum se spune. Și cam asta se întâmplă, știm cu toți. Faptul că Timmermans a decolat instantaneu și a anunțat vizită la București în procedură de urgență la câteva minute după ce ministrul justiției a anunțat revocarea doamnei și arată că ei au înțeles ce se întâmplă aici și că cine știe până unde vor merge. Întrebarea pentru noastră, doamnelor și domnilor, este până unde ar trebui să meargă? Ar trebui să năsprească tonul Comisia Europeană cu România? Credeți că există o șansă să ne înțelegem cu toți în țara asta astfel încât să păstrăm democrația, care se bazează exact pe principiul separației puterilor în stat? Sau va fi nevoie ca, eu știu, Comisia Europeană să treacă la măsuri dure, măsuri punitive de pedepsire a țării noastre 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra în dialog Bună ziua Andrei uh, Salut Moise Uh, pentru oară când sunt în direct la tine Dar am să încerc să, să fiu foarte scurt Fiindcă, mă rog, sunt în timpul serviciului okay. Și vreau apărat să că da. Poftim. But, Eu nu-s făcut pentru ce fac Acum, în schimb O să fiu foarte, foarte scurt Și eu o să încerc să fiu cât mai succint uh, Sunt destul de tânăr și destul de bătrân Încât să-mi aduc aminte că și înainte Și, mă rog, în toate tratatele alea de preaderat Pe care România le-a avut Cam niciuna dintre condițiile pe care România ar fi trebuit să le îndeplinească pentru aderare și pentru îndeplinirea, mă rog, achiului comunitar până la urmă. Nu mi-aduc aminte dacă vreuna dintre măsurile astea a fost luate de către Parlament sau de către Guvern, indiferent ca frumos. Achiul comunitar ce a fost exact? Punerea în acord a legislației românești cu cea europeană. Deci da, au fost exact. lucruri făcute de Parlamentul României. Da, dar au fost făcute, dacă eu mi-aduc bine aminte, tot cu milioane de avertizări, cu milioane de vizite, cu comisarii europeni care au fost în continuu prezent aici au făcut presiune, deci nimic nu s-a făcut practic 100% de bunăvoie. Domnule n-aș fi așa, n-aș zice cum ziceți noastră. Deci, amintiți-vă faptul că invitația Bun, vreți să facem un pic de istoric, scurt de tot. Cred că, no cred că 96 a fost anul în care uh, a început liberalizarea taxelor de schimb între România și Comunitatea Europeană, se numea atunci, cred. S-au trecut să deja la Uniunea Europeană. 1999 a fost anul în care am primit invitație de aderare pentru... 2007 și de acolo încolo, practic, cred că până în 2004, Parlamentul României și autoritățile române au pus legislația în acord cu cea europeană. Ce a fost dificil cu adevărat? Păi a fost exact articolul ăsta, doamne, din Constituție, care spune că procurorii sunt subordonați Ministrului Justiției. A fost foarte dificil cu el. De aceea s-au făcut niște legi care s-au făcut atenție după 2004. Deci în perioada 2005-2007, contraagă comisie de experți români, dar care lucrau pentru Comisia Europeană, aici, la București, și-au făcut actualele legi ale justiției. M o înțelegeți, între 2005 da, și 2007 nu, și au eu au zis... Mi -aduc aminte, dar erau eu 2007... eu mi-aduc aminte, așa. nu era buletin de știri care să nu înceapă cu uh, Xulescu, și a venit și ne-a tras de urechi. Bun, pe bună dreptate a fost nu, asta. Nu, a, să știți <laughs> că jurnaliștii, jurnaliștii vorbură... mai, mai exagerează, să știți că a existat o cooperare strânsă, a că ne-au mai împins așa de la spate, că au zis hai ce faceți? Deci asta am să zic de bună voie, bun ca idee și la nivel politic ne-am declarat, da, domnule, go west. Dar în practică a fost mult mai greu față de, față de alte democrații est sau centrale europene de a ne adapta atât la modul de a privi lucrurile, cât și la modul de a ne integra neapărat în, a fost, da. în modul de lucru și așa mai departe. A fost și... pentru că am pornit mai târziu. Noi am stat în comunism până în 97, să știți. Oh, bine, și înainte de, înainte de căderea cortinei de fier, să zic, eram puțin în urmă, adică oricine a Andrei, hai de -a ce ar trebui să facă... Sau... Hai că vă țin din orele Ascut. de program. Da. Deci, ce ar trebui face... să facă Comisia Europeană? Da. Cred că ar trebui un picut să apese pe niște pedale, cred că totuși ar trebui să intervină un picuț mai devreme. Hai, ce, un... ce pedale și un... ce înseamnă un picuț? Sunt, sunt mijloace Sau mă rog, sunt, sunt Comis că există pârghii pe care le-a fi putut Activa puțin mai devreme și toate Vizitele astea la nivel înalt Prin care se atrage, atenția, vedeți că ați luat-o Pe arătură, să zic așa, și trebuie să înceapă Puțin mai devreme, deci cel puțin un acum Doi ani de zile okay. uh, Mă până acum rău, lucrurile că... s-au procedat Un pic altfel, adică Acum e, un inflamată, acum e un pic uțin inflamată situația și cred că orice reacție mai dură din partea Comunității Europene ar fi exact ce acest a ce la început, ar declara, sau mă rog, ar declara așa o contra... Nu știu cum să zic, o contraopinie publică, exact ca deputatul lui Dar nu știu dacă neapărat acum o mână forte din partea Comisiei Europene ar duce România în direcția în care, în mod natural și normal, ar trebui să meargă. Deci, vreau să spuneți că, de fapt, un picuță la la care vă referiți, înseamnă că, de fapt, Comisia Europeană trebuie să rămână pe acest tip de politică în care vorbim, vă spunem că. No, ne uităm, nu, vorbim. nu, asta a spus de la început. Ar trebui să fie un pic mai. Ce înseamnă? Să un intervină picuț? mai mult. Ce înseamnă? Nu un picuț? știu, nu cunosc exact care sunt. Până la articolul 7, care sunt metodele intermediare, dar inclusiv de la declarații politice, care n-ar fi trebuit să fie doar în Parlament, ar fi trebuit poate mai multe vizite din partea, din partea europenă, ar fi trebuit, pe de altă parte, să stompeze un picuț politic asta pe care despre care s-a tot vorbit cu Europa în două viteze. În noi ne-am considerat tot timpul în a doua viteză. Noi suntem a cincea viteză. Avem... Oh, Atenție! Okay. Oficial suntem a doua, dar... Nu, nu, nu oficial suntem, suntem a cincea. Amintiți-vă <coughs> amintiți planul lui Juncker, care atunci a dat cinci variante de scenarii. Eu vă spun că noi suntem a cincea viteză. Da, mă rog, e o altă poveste. Hai să detaliem un pic pe un picuț ăla. Că să zicem așa, da, dom'le, am vrea să facă ceva, dar cumva să nu ne vatăme. Nu cred că mai suntem acolo, nu cred că mai suntem în punctul respectiv. De acum încolo e posibil ca Europa să aibă, Comisia Europeană când zic Europa, să aibă două variante. Ori acționează ca în cazul Poloniei, știți cum e, na, e golăneală, așa sunt actorii, adică ei merg până la capăt, uitați-vă în încoate la declarația lui Rădulescu ăsta. Mihai, bună ziua! Mihai? Cred că l-am ținut prea mult pe Mihai pe fir, îmi cer scuze pentru asta. Bună ziua, Florin! Florin, bună ziua. bună ziua, vă ascultăm. Ah, te salut, măi sunt. acum te aud. Ok, uh, într-adevăr, în ceea ce ai spus tu, în care României în Uniunea Europeană au fost un pic subredă, deci n-au fost un pic așa la limită, adică tot ori veni băieții și ori zici, na bun, v-ați făcut temele, ok, le-am făcut, ok, mai trebuie un pic, mai trebuie un pic, bun. Ne -au tras de păr, da. Deci ne-au tras de păr în Uniune. Da. Și când au intrat acolo, ei au zis, bine m-ați făcut legile astea în care sunt procurori independenți și a început exact. fostul PNA care era DNA să lucreze și el la ceva. Dar ceea ce ați făcut da. acum e reversibil. Asta au zis. Și de aceea vă monitorizăm. Da. Okay? Bun. Tocmai, tocmai bine au făcut. Sigur, e dreptul lor să monitorizeze. Dar din alte puncte de vedere, România nu a ajuns la nivelul la care trebuia să fie pentru a fi în Uniunea Europeană. De exemplu, nivelul de trai Sau, uh, acum ce vedem în politică, uh, nivelul moral, nivelul standard, standardului moral al politicienilor, ăsta, uh, de exemplu, lipsește. Uh, eu mi-aduc aminte foarte bine, într-un an, nu mai știu exact, uh, un ministru din Austria a fost doar suspectat a primit un ceas cadou și și-a dat demisia. Bun, hai să venim la problema noastră de astăzi. Deci okay. suntem, unde suntem, suntem unde suntem? Suntem unde da. suntem? Suntem așa cum suntem și noi și ei? Da. Sau noi da, la cu la noi la și la ei cu ei? După Ce ar trebui să părerea facă părerea ei mai morse, departe? Hai să, să explic. După părerea mea morse, uh, Uniunea Europeană, Comisia Europeană a fost mult prea blândă cu România. Așa. Pentru că... Uh, să-ți permiți să fraudezi fondurile unei comunități și să-ți bați șoc în felul ăsta de o comunitate unde sunt țări serioase care s-au străduit, au făcut lucruri, Adică, în primul rând, nu trebuia să-ți permiți lucrul asta. Bun, vă referiți la fraudele cu fonduri europene? Da, fraudele cu fonduri europene. Nici măcar n-am fost în stare să folosim acele sume doar câteva la sută, poate tu știi mai bine 3-4%. Vreau doar câteva la sută. precizări să fac ca să înțeleagă toată lumea. Atunci când ai. Olaf, omul de zăpadă al Uniunii Europene, vine și zice da. ce-ai făcut aici, n-ai respectat ce trebuie, aici te suspectezi de fraudă, ei nu fac decât să ceară bani înapoi. Și banii îi dă în mod obligat înapoi Guvernul României. Mai departe, ce face Guvernul României cu județul, Consiliul Județeantelor, nu e treaba lor și chiar nu îi interesează. Banii ăia mm -hmm, s-au dat, adică, dat. Okay. dat înapoi. Mă înțelegeți? Guvernul României a dat Ok. Bun, să înțelegeți aceste am... mecanisme doar. Bun, ok, am înțeles. Acum, după părerea mea, ar trebui să, să fie mult mai dură cu România, Uniunea Europeană, și. Adică, ar ce face? Tot... Hai să explic. Tot m-am întrebat, nu există nicio șansă ca acest domn Dragnea, să fie demis? De cine? Păi de o, o, un tribunal suprem european mm. care să judece lucrurile dacă în citați țara așa, respectivă citați, citați. Că e ales se, român. Păi bune, e ales da. al poporului român. Credeți că ar fi bine să-l demită, pf, abar un tribunal suprem european? Eu zic că da, pentru că poporul a ales, dar nu mai are puterea să-l dea jos. În, în momentul, de față. Eu, asta în momentul de față, dar tot poporul este cel care dă jos la vot un politician. Eu știu, știu dar acum este o situație extremă. Păi tata, vă dați cum ar reacționa Românii. Dom'le, pe bune, gândiți-vă... Românii ar trebui să lor... fie mai ar trebui, okay. adică Cum ar fi nu... să vină acum Timerman și să plece cu Dragnea de păr, să zică, hai că pe le cu mine, hai că v-am scăpat, noroc. Vă dați seama că da, deci tot fi urât? Da, ar fi urât. Dar la nivelul ăsta e România, din păcate. Okay. Adică, hai să -ți spun, dacă nu există, tot, să știi că s-a vorbit, chiar tu ai amintit, cu câteva zile, că se vorbește despre a înființa un nu știu dacă tribunal, un parchet european, suspicie, un anticorupție și toate astea. În pot, deci, da, care să investigeze fraudele cu fonduri europene? Da, da, da, da. Asta e una. Așa. Dar eu cred că ar trebui un, acest parchet european să nu investigeze doar uh, problemele cu fraudele uh, fondurilor europene, ci și abuzurile care se comit asupra țărilor respective. Bine, pare că România Florin ați diva... deci, da. vrea ca europenii ăia să, facă ce... să le facă ceva politicienilor, dar cu România să fie ok. Nu, asta e relația, în... relația dintre țările membre ale Uniunii Europene. Nu funcționează așa. Nu suntem acolo. Suntem, de fapt, departe de a avea o suprajurisdicție penală sau autoritate, să zicem, penală europeană, cum nu știu cum sunt federalii din Statele Unite, să spunem, asupra comunităților locale. Suntem departe de așa ceva și nici nu știu dacă ne vom apropia prea curând. Lucian, bună ziua! Salut! Moi, adică, doar să precizez un lucru. În momentul de față, Comisia Europeană poate lua măsuri împotriva României, nu împotriva unor oficiali români. Trebuie să înțelegem cu toții asta. Ok? Poftiți. Ok. Am înțeles și mulțumesc. Uh, Moințe, eu mă leg de un lucru. România în sine are niște reprezentanți ca stat. Are reprezentanți niște persoane fizice în Parlamentul European. Că, da. sunt, de sânga, că sunt de dreapta. Da, că sunt parlamentari. De Așa. Perfect. Perfect. Deci, acei oameni reprezintă o țară. Cum o reprezintă? E treaba lor. Așa. Bun. A doua variantă sau a doua chestie care vreau să, să o punctez Și să fiu clar de la început și scuză-mă. De la început sunt pentru sancționarea persoanelor care predică România din păcate, deci a României. Pentru că persoanele reprezintă o țară. Intrariă aia nenorocită, nu, reprezintă România. Vrem, nu vrem, e în Așa. Parlament. Asta este. Bun. Da? Bun. Deci, eu sunt pentru respire și dăm voi voie să-mi termin. Pentru ce sunteți? Pentru o răsprirea a uh, uh, uh, sancțiunilor către noi. Noi. Pentru către introducerea noi, unor da? sancțiuni. Încă nu, încă nu s-a ajuns acolo. respire înseamnă sancțiuni. Uh, Moise, da. În momentul în care sfră cineva, un portofel ce faci. Păi, poți să-i-ți o predică. A, a, așa a, a, cum așa ce cum ia, așa cum <gângâ> așa cum așa știți mizerabili știți scena cu monseniorul e. da episcopul e. care îl iartă e. pe Jean Valjean Borfașul iar acela dintr-o dată și asta îi schimbă viața poate să-ți facă și o chestie de genul ăsta asta înseamnă soft power asta face Uniunea Europeană cu noi înțelegeți? B încă o problemă Uniunea ne, ne roagă de atât timp să ne aliniem corect? Da. Prin, diferit, prin legi și așa mai departe. Eu îți dau un exemplu simplu și din de, de, de verificabil, zilnic. Ai trei benzi, da? O intersecție, da? Una, cea din dreapta, îți se arată, să foarte clar, obligatoriu la dreapta. Așa, Corect? Da. Bun. E, noștrii, deci ea cu ghilimelele de rigoare, nu cu răutate spun lucrul ăsta, ci tocmai la modul cum se aplică sau cum gândesc ai noștri să aplice o lege, nu neapărat europeană, românească, nu când o lege, în loc să facă o linie continuă care să sugereze că ești obligat să faci la dreapta și cu linie punctată pe partea cealaltă să facă să vină cei din sensul celălalt, au făcut, au oprit acolo. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, Liniile astea sunt, domnule, liniile astea sunt trasate și sunt foarte clare. Și România le-a trecut niște linii roșii, să știți. Le-au trecut, dar nu le respect. Bun, deci am înțeles ce vreți dumneavoastră să spuneți. Lucrurile nu sunt neclare. La nivel de state se preferă, și asta este filozofia Uniunii Europene, Spre deosebire de habar n-am, că tot am zis, filozofia Statelor Unite ale Americii, o uniune, o confederație născută în urma unui război civil, să spunem, sau unui război de independență și după aia confirmată printr-un război civil. Unia Europeană este s-a format și subzistă ca urmare a dorinței statelor membre de a fi acolo. De aceea se discută foarte mult, se vorbește. Nu există, sau foarte rar, de fapt a fost prima dată când în cazul Poloniei a fost uh, uh, activat articolul 7, măsuri punitive. Oamenii vorbesc între ei și se conving. Noastră tot, îmi spuneți, românii au nevoie de cineva care să stea cu paru, că altfel românii nu înțeleg. E chiar așa e, dar dacă parul ăla trezește o reacție de frondă în România, vă întreb. Cristi, bună ziua! Cristi, bună ziua! Vă ascultăm, Cristi. Urmăresc cu interes uh, discuția, discuțiile dintre centrii noastre. Uh, specific săptămâna asta am fost uh, liber uh, din cauza gripei, la medical, și am văzut în timp real toate desfășurările, tot ce ține de politică, tot ce ține de justiție, conferințele de presă și tot. Adică a stat toată uh, săptămâna la televizor, asta îmi spuneți? Da. Netflix, uh, HBO Go... Mm -hmm. nu, nu știu de ce, nu știu de ce, e ca și o, nu știu, ca și un comportament masochit, nu am putut să mă dezlipesc. Pe de sunteți îzgârciți. N-aveți 10 euro pe lună abonament ca să, 10 euro ca să vă abonați la amândouă, în sensul ăsta, e vreo 5 euro dacă nu mă înșel, 7 euro la una și 5 euro, sau 3-4 euro la cealaltă. Hai pe bune! Vă rog să mă credeți că nu asta este problemă. Pur și simplu nu am putut. Nu Cristi, am putut pentru sănătatea de dumneavoastră mentală, mint. renunțați să mai stați la televizor toată ziua. Vă spune un băiat care a lucrat Aveți 11 ani în televiziune. Aveți dreptate. Okay. Aveți dreptate, e doar o situație specială. Așa. A. Referitor la discuția de astăzi, da. vedem, vedem o încercare... Unii zic că ar fi normală, alții zic că ar fi disperată autorităților europene în legătură cu situația din România. Cum ar trebui ei să procedeze? Întrebarea mea este dacă ar trebui să fie mai duri sau, mai, sau acțiunea acțiune mai dură sau mai fermă. Da, domnule, să treacă la acțiuni punitive împotriva României. Punitive. De pedeapsă, adică, da. Hm? În mod cert, legislația europeană. Uh, uh, cuprinde și aspectele astea, adică... Da, le cuprinde, uh, vedeți că a zis... Ce, san ce sancțiuni. Dar eu mă gândesc la alte lucruri mai umane. Așa. Și anume, și anume, oamenii uh, ar trebui să înțeleagă acțiunile acelea. Deci eu mă gândesc așa, uh, autoritățile europene ar trebui să găsească un canal de comunicare către poporul român românii să înțeleagă cumva care sunt intențiile autorit autorităților europene și care este mai exact situația din România. Pentru că... Intențiile, auto observat, intențiile autorităților europene? Pe bune? Da, da, da. Da. E, în mod evident au niște interese foarte importante care? în ceea ce privește teritoriul și populația țării noastre. Care sunt alea? Ia, ziceți noastră. Păi, în primul rând, economice. Care? Suntem o țară mare, da? o piață mare. Și o să rămânem cu... în toate variantele și a, cincea, și a cincea viteză o să rămânem o piață deschisă, altfel spus. Uitați-vă la negocierile pentru Brexit. În final, și-au dat seama și unii și alții că fără acordul de liber schimb nu se poate. Și că asta ar duce la o distrugere reciprocă gravă. Dar să credeți că ne scoate, nu ne scoate domnule nimeni din Europa în sensul în care să punem iarăși taxe vamale. Tata. Mă înțelegeți că din punct de vedere economic, România va rămâne în Europa. Din alte puncte de vedere nu va mai rămâne sau oricum nu va mai avansa către moneda unică, către... sunt alte faze acolo pe care ei le vor, ei vor să meargă înainte și nu mai vor să fie opriți din drumul lor către o federație europeană de niște țări care nu au acest interes, cum ar fi Ungaria, Polonia și mai nu România. Dați-mi voie să vorbesc ca și un vânzător, ce am fost mare parte a vieții mele. Da, ce ați vândut? Una, una este de toate. Ia, zice, dați un exemplu. Să, acum 10-15 ani vineam haine. Așa. Una era să-ți intre în magazin un om care se vedea pe el, că e mai sărăculț, poate cu educație mai precară, și alții era să țină în magazin un om la costum, care știa să salute, știa să se comporte frumos, al, în mod evident, al doilea exemplu, putei să faci mult mai mulți bani de pe el. Nu? Da. Ok. Și deci dumneavoastră spuneți că interesul Europei este să ce, până la urmă? Eu vă spun de că nu? economic... Nu. Să, nu ne ajute, să ne ajute. Să ne <gânt> ajute. Să facă, până la urmă, toții mai mult bani de pe noi. Cum să ne ajute în felul ăsta? Cum ar putea? Păi. Să ne dea bani. Nu, nu. De să ne indice, Să ne ajute în mod clar să înțelegem că nu este. Nu posibil, înțelegem ce e aia democrație a... și independența justiției? Da. Nu înțelegem, nu. Românii nu înțeleg asta. Ok. Okay. Nu, nu înțeleg asta și uh, nu știu cine se poate preface pe lumea asta, că nu ar fi așa. Da, ok, de aveți, aveți și nu aveți dreptate. Înclin să vă dau dreptate, dacă în fond noastră asta săptămâna asta la televizor, nu eu. Da, la un moment dat, după ce ți se repete tot felul de bazaconii la televizor, vorba a lecții de drept, cum a zis doamna uh, președinta a Curții Supreme, la un moment dat pierzi, adică nu mai înțelegi care e realitatea. Îți, zice, îți arată Constituția și zice uite doamne, scrie aici că procurorii trebuie să fie subordonați Ministrului Justiției, dar nu spune nimeni băi, vezi că articolul respectiv din Constituție a fost interpretat într-un anume fel printr-o lege, că altfel nu intrai niciodată în Uniunea Europeană, iar tratatul, tratatele Uniunii Europene sunt chiar și peste Constituția României. nu zice nimeni chestiunea asta, stai te trebuie la televizor și se schimbă realitatea și zici doamne, dar ce am înțeles eu? Într-adevăr, aveți dreptate, Cristi. Cred că cineva ar trebui, altcineva, ar trebui să vină să ne explice. Democrație înseamnă că atunci când te duci și cer dreptatea în fața justiției, justiția nu ține cu ei sau cu igre, că nu-i subordonată politic. Florin, bună ziua! Alo, eu sunt. Da, dumneavoastră bună, bună, bună, bună. Vă ascultăm. Uh, eu sunt mult Florin, în și de-aia mă gândeam. Uh, prima să fac o parateză, toată viața mea am lucrat servicii înosebire de vânzătorul din mea și spun așa, dacă îl fărdești bine și pe cel așa. mai puțin îmbrăcat, sigur el are un văr, un frate, un tată, bine îmbrăcat pe care ai toate șansele să îl ai client ulterior. Precizați pentru toată lumea că ați lucrat în servicii, pentru populație, nu în alt fel de servicii, că acum prin servicii și se înțelege altceva. Așa. Bună, precizare, bună a, așa. precizare! Pe lângă asta, zic și eu așa, mă duce... Trebuie să spun următorul lucru. Toată lumea știe povestea asta cu cum s-au educat nemții să fie așa de scrupuloși. Prin amenzi mari, prin forțare cumva, nu? Zicești. Eu cred zice, zice, că ea da. nebun. Da. Nu, eu zic că ea nebun. Întotdeauna am fost așa. De pe vremea când se băteau cu romanii. Și nu, nu erau nemți, stia, erau da. germani. Germanici. Așa. Eu îmi bazez, de, um, bazez de ideea pe, pe ce a spus Adinauri și zic în felul următor. Măi, la români, cum ai spus-o, poate nu merge numai cu bota. Și atunci, hai să ne atingem cumva, îi atingem la bani, nu? Îi atingem cumva la bani, atingem eventual și la libertatea de mișcare. Că asta, la libertatea de mișcare, înțelege orice, orice strat al cum populației -ar noastre. Cum s-ar putea atinge nu? România la libertatea de mișcare? Nu știu. Nu, măcar o amenințare ar Nu există așa ceva. Adică mai mult Bun, decât atunci. să și iară buletinul la frontieră. Doamne, e unul dintre și principiile asta, Uniunii Europene, libertatea de asta. mișcare a populației și a forței de muncă și a capitalului altul. Înțelegeți? Păi, okay. Între uh, de la comunitatea europeană a trebuie să găsească cineva care să într adevăr să aibă să aibă puterea să explice, nu știu, într-o formă de conferință de presă, presă lai, ca și căluzat eu veșii, să răspundă tuturor întrebărilor și să-l spună fraților, voi nu faceți bine asta, asta, asta, să audă tot românul în limba lui, pe înțelesul lui, comunitatea europeană are această părere, voi faceți așa. Comunitatea are această dorință, voi faceți așa. Hai să ne un prietenii cumva, hai o dăm Pa, pa, ai nu Florin, stați un pic așa, dacă înainte de aderare. S-au făcut și v-am explicat aici, că s-a lucrat Am cu niște... Doamne, s-a lucrat exact la, la a legile acune? astea. Acum se face andu, adică revenirea, la niște practici care erau înainte de aderare. Probabil că ați auzit Rru de celebrele ședințe ale PSD-ului, unde Rodica Stănescu și Adrian Năstase și alți membri, importanța al PSD-ului, decideau ce se întâmplă cu, nu știu care e înculpat și nu care Folosit de ei, da? Ne-am folosit, ne-am ne făcut treaba acum o vreme, da? după care, după ce am intrat în căruță, pe păi, fraților, eu știi ce, eu fac tot cum știu eu să fac. Că... Dom'le, nici, nici măcar nu cred eu. că e așa. Nu cred că e așa. Eu cred că astea sunt niște filme și că în momentul de față niște, cum le-a zis președintele, inculpați. s -a după doamna Chioveș, că de data trecută le-a zis, zis penal că. și n a fost bine. Bun, acești inculpați încearcă de fapt să modifice pentru moment niște legi, astfel încât ei să scape. Ei, ei știu, sunt conștienți de fapt... Seama, că... Cât sunt de șozi nici, domnule? Deci pentru interesul 1, 2, 3, 5, cât sunt ei... De în, în interesul lor de libertate, domnule, interes fundamental. N-au de ales. Altfel spus, ei Eu vor merge, merge mai doar, departe. Problema cum se aia a țării. Să se uite în oglindă. Cum se uită la omul care deschide ușa la listă acolo la, la Parlament? Nu știu. Cum se uită? Da. Ne, da. Suntem proști. Florin, încă o dată, noi avem o problemă cu instituțiile care trebuie să apere, adică ele sunt slabe. Care, sigur, poate spune ceva și despre noi, ca despre tăria noastră ca națiune. Deci avem niște instituții slabe, care sunt slabe în sensul că, uite, au ajuns într-adevăr o gașcă de oameni să pună sub semnul întrebării Prezența noastră în Uniunea Europeană, interesul lor fiind acela de a scăpa, ei nu au de ales. Domnul Dragnea nu are de ales. Uitați-vă că îi vine, nu știu, ultimul termen pe 21 martie, dacă mi-amintesc -am bine, după care mai are un șir întreg de dosare. Unele dintre ele cu fonduri europene. Alea cu fondurile europene e o problemă cu ele, domnule, că nu se pot, adică ce legislație să schimbi în România să încât să nu mai fie pedepsită frauda cu fondurile europene. Vă dați seama ce înseamnă asta? Omul ăla nu are de loc de întors. Ăla trebuie să meargă înainte. Variantele lui sunt să fugă după Radu Mazăre sau să îngenuncheze, să întoarcă toată țara invers. Și el merge înainte, n-are de ales. Acum, întrebarea este de ce instituțiile țării noastre sau de ce țara noastră s-a întors pe dos. Mă rog, instituțiile au rezistat o perioadă, cu ajutorul populației care a ieșit în stradă, cu ajutorul președintelui care a luat niște poziții după care n-a mai luat nicio poziție, de frică să nu-l suspende. Adică lucrurile sunt în desfășurare. Și Uniunea Europeană a se faptul că, băi, în România, după propunerea de revocare a doamnei Chăveși, pare că se cam termină. Că se apropie de un final. Și Timurman s-a venit la București să vorbească cu ei. V-am spus, diferența e asta. Că până acum îi chemau la Bruxelles. A fost domnul Grindeanu inaugurat ca prim-ministru. Bang, în prima săptămână la Bruxelles. Asta este practica, să știți. Adică te duci acolo și spui, uite, eu am de gând să fac așa, așa, așa, aș vrea să lucrez cu voi pe problema asta, aș vrea ajutor pe partea asta, pe partea asta să mă mai păsuiți nu mai știu cu ce, cu deficitul să zicem, că aș vrea să fac niște investiții de felul ăsta, dar poate mai veni și voi cu niște investiții. A asta așa lucrează, niște țări, membre într-o comunitate. Domnul Tudose, la fel, după care s-au schimbat fiecare dintre ei și-a schimbat poziția vis-de-chestia -vis asta cu justiția. Doamna dânc a fost și acolo. După ce a ieșit. Mai țineți minte, a fost celebra conferință cu Juncker, care a luat-o la mișto pe doamna Dăncilă. Care a explicat că înțelege ce se întâmplă. Știți cum? Au vorbit ca mutu cu surdu. Asta a fost impresia după ce a fost doamna Dăncilă acolo. Adică fiecare a spus-o pe lui și fiecare a înțeles altceva. Mai am timp. Radu, bună ziua! A închis Radu. Mihai, bună ziua! Mihai? Bună ziua, Vă ascultăm. Da, da, te aud. Auzi? Da, da. Um... Am vrut să punctez și eu, dar mai am înainte problema Dragnea. Da. Eu cred că Bruxelles este într-o situație destul de ca să zic nu destul, de, ci ușor delicat, în sensul că știu foarte bine că dacă vor lua măsuri legale împotriva României de fapt vor avea de suferit oamenii, poporul. Da, și da. Inevitabil. Din poporul ăsta da. din poporul ăsta de fapt conștienți sunt cei care sunt conștienți acum, care se manifestă, care este în stradă, care încearcă în toate felurile să rezolve cumva problema. Ceilalți, cealaltă, celălalt curent care de fapt susține partidul ăsta de guvernământ, aia, pe aia nici măcar nu interesează, niciodată. Deci nu, nu se intereseze, aia vor înțelege dacă domnul Dragnea sau doamna prim-ministru vă spune că în momentul ăsta este miezul nopții și peste ci nu nu strălucește soarele și luna, ei o să creadă asta. Nu sunt deci, de acord cu a, dumneavoastră. Absurdul, ba da, Nu sunt de acord cu dumneavoastră, dar absurdul, sunt de acord dacă... absurdul Mihai. la care te ajunge. Mihai. Ascultați-mă, da. dacă un european ar lua niște măsuri punitive împotriva României, fie chiar și o declarație de tipul, bine, venită de la un mare nivel, că niște oficiali germani au zis săptămâna trecută, dacă continuați împotriva justiției, trebuie să activăm articolul 7 împotriva voastră. Dar dacă ar zice, de exemplu, Juncker chestia asta, sau Timmermans chiar, dacă ar zice, băi, dacă o țineți tot așa, activăm articolul 7. În câteva ore s-ar duce cursul euro la 5 lei. Și niște mii de oameni... Nu mi-l închide pe Mihai. Niște mii de oameni din România n-ar -ar mai putea să-și plătească ratele. Unii, sigur, unul dintre ei s-ar spune, cine... băi, din cauza Europei. Uite, Europa cerea ei exact. și probabil că unii ar crede, alții poate n-ar crede. Exact. Păi okay. alții nu. Și Bun. ies în stradă. Și ies 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. O știm. Ies în stradă, 500.000. Și ei vor spune mereu, noi avem Dreptul poporului, noi am fost votați de popor. Deci, Deci, în concluzie, cu deci, în concluzie tale, că se închide emisiunea. Ce ar trebui să facă Uniunea Europeană, mihai. Să țină tot pe calea asta soft sau să devină mai dură, mai. punitiv. Uh, am zis? Indiferent ce va face, indiferent care va fi calea. Uh, din păcate, tot noi trebuie să rezolvăm problema cu domnul Dragnea, Și cu cei din jurul lui, pentru că el nu este singur. El este susținut din anumite motive, în mod clar. Și el nu are. Nu are, de, nu are loc de întors, exact cum ai spus și tu. El nu poate să facă nimic, de fapt, decât să meargă în pușcărie. Nu? Okay. nu cred că domnul Simon să se propună o chestie du-te, du. Tu, nu știu ce insule, și lasă-l în pace. Nu știu, mi-aș mi dori uneori să fiu o muscă la discuțiile lui Timmermans cu Dragnea sau ale ambasadorului american cu Dragnea. Aș vrea, aș vrea să, fiu, să știu ce vorbesc ei acolo. Îmi doresc foarte mult, mai ales că se aude că domnul Dragnea a devenit foarte agresiv în discuțiile astea. Nu știu dacă e adevărat sau nu, cu atât mai puțin nu știu despre Timmermans care abia a fost în dimineața asta, dar poate vom afla. Și aș vrea să văd ce se întâmplă acolo. Foarte bună observația noastră, Mihai. În final, tot noi suntem cei care trebuie să ne rezolvăm problemele, sperând că Uniunea Europeană ne va susține în continuare ca țară, chiar dacă reprezentanții noștri nu sunt întotdeauna ceea ce o democrație europeană și-ar dori. BCR a prezentat România în direct la Europa FM și te invită să asculti în continuare Sfatul de educație financiară din Școala de Bani.